Amintirea culorii, autor Sorin Şaguna Îți caut pașii prea des în mine, mi-e dor să fiu clipa ta mereu și vorbele în pace să cânte. Tu nu mai ești rutina mea coloră, nu înțelegi, retina nu-ți mai știe ochii, mi-e dor să te știu aproape de mine. Ai pus apă în focul ce ne unea. Acum, jarul măgnește în amintiri. Te iubesc ca o mamă, sora, păzitoare. În zadar, galaxia mea e moartă de umbra unui lui fugar la origine. El a pornit ploaia stingerii noastre. Zimi, tare, saude audă Universul, mi-e dor și tu taci fără milă. Zimtare, tare, audă universul! Urmai rătăcită, nu-ți mai găsesc strada, ochii mei nu văd culori, nuanțe, de-o fi să pierd în cioburi de curcubeu, aș face-o. De ce îmi lungești versurile? În poezia mea ești? Mi-e dor de tine, ui de tehnică, ui de tot. În poemei lungi, cât dorul, te voi păstra. Cerea? Îmi vorbește cu durere de tine. Fiecare clipă mi-arată că sunt uitat. Nu voi mai trece în culori. Doare că întorc mereu versul pentru tine, când vitregem sunt zilele fără culoare. Totul mă cheamă la tine, clipă de clipă. Din vara ce ai stins focul prieteniei noastre și până în iarna ce va îngheța culorile de atunci, cu dor, în dor, pentru tine voi muri încet. Lectura Maia Martin